Ikuzten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat. Denedi, gure egun on gure basteraken manki sonontana beriz joitengira egon, zelairat, asparneko zelairat. Han egon ginen Joan denaldian eta harman bidarekin eta diamantitotzubirekin. Aipatu genin zelai uh, uh, gartier hauzo uh, berezibat. Azparneko parte gorena ganen dugu. Et utsuko azpian, utsuko maldan ere piskabat. Mainan uh, alako orduki bat, mainan ere errekabatzu eta ira. Bat ere bereziki baduena eta uh, segituko dugu egun orko aipamena. Gurekin uh, ginuen jontenaldian aldean uh, jamatit eta espikatu zaukun... Uh, laborantzaren mundu hori eta, bere bizia izan baitzen eta ere zerri hiltzailea zera. Prasezki egun zerri hilzaile lanetaz eta zerri eta zoek mintzatuko gira eta, bo, emengo eh, biziaz eta ere gobita berezibat izanen dugu egun nola azkenean irrategin zan espaldiko gozak biziaraztena alditugun pol parasu zena ere Gurekin izanen duguaren boza zeurik. Hora, bestere gabe abiatzen dugu, beraz zelaiko bigarren emanaldi hau. konausia dugu, jamatik otsobi uh, eta joan den umore zerbaitekin eh, eta zunduko mesela hau anbil gabe mintzatu zauko mundu hortaz Laborantza ipatutugu eta azkenean bere ofizio berezi batetaz, zerren eh, eta zerri hilzaile izan baita. Gaitzeko diakitatea bistanda nolazez batu ere muurtan, eta egun bereziki zerrietaz eta bere lan horietaz mintzatuko gira. hizte amairi vascilena uh, bon uh, ganchiorak eta holako eusai hor hartu ni ez dela den eta merdinitan ganchiorak baden eta berden eta berden ganchiorak estoko ta urina urta hasten gelditzen den u hau betsiorak okay. hari emiteko zer gustu beixo ta nitzake miten neberwin oiloa oiloa oilo oilote Gantziko hama ginean, gero biau uh, e e ah, bai, ba. Ta, ah, Aaa, kannan, laman, Museum, eta, gero guai, egun goe guinean ere gizen horrek izi aztento jendera. Ja, ahai, ahai, ahai ba. Eta, segitia gizzena dela. Ja, alainan, alainan. Eta, baliatzen zen hainitzu urin nori, eta gantzabendako, urinikoakiteko, eta horiko. Eta, ando inla hoktaz? Ah, hua. Diferentan hori. Herzet dira baliatzen? Nah, ba, herzetak jo estomakata, hola. Ba. Inan eh, andoila handako beha iku leku bez berexidia zen. Beha lita kek fit eixukatu, Ah, ba, ino, amitezien xukatetan di linga. Ba, nah, nah, nah. Beha iku herzen? Nah. Ba. Zorbo zuen denetan erheusitzen, garanzatzen zuen. Umitazia eta fekazmo merzien. Uh, merzien txukatuak fite. Uh, Odu lukinkak ere txukatuak ere, eta egustan genieko? Eh? Es, es, es, es, es, gonselat, es. Konselat hori eta serdi oso, e, hori rotzak in denak. Eh, eh, Bago, Es. es. Gustia baliezen. Ni, ni ainuk, moa shaharian, eta erruzitzen nir disikuntza. <laughs> Raciuna uste. Eh? Dorsetere... Ota, onak edo, sa sa horiek inere? Ba, ba, nintze. ba, seba. Nik eta urinia nemetan ditetat, eta luk hinkake, eta ba, kostaletake. Eta bera dualaik, martxuan, dena bero azten. Ba, martxan hau? Untziak, pot hondiak. Uhtazten? Ba, ho... ba, ba, ba. ba, ba, ba. uhtazten. Eta, gero, baliatzeko, jateko. Jateko, eta eh? kendis bai du. Eta, eh. berriz dena, utsaz eriten duk. Mm. Ah. Gero, lan hori indako, beti haipatzen da, Martínezak izudela, xerri hilzeko, xasoinak. Gero, no gehiago da, nolako den ez, eta nola, nolaiten nola, nola zen hau tatzeko. Erra, duzera, duzera, ah. duzera, duzera. Ezez, eh? Nikita leheno, Martínez hilzen indian, beti bigat. Ja, nach den Zentrosoria. Ba, ba, ba, ba. ba Martinez Biega bitte. Quiero hori ustargila <mucho>, ta. Wo machcht jo. Lehen la hori etche usietan hir ug da hilzentzi türn. Was sind auch die Eskurekin hasi behar, gaztainekin, edo gizentzeko, edo... Ba, hori... Gostiak goiteko, edo basen... Hori, guziak, bo, estuk eskurean inak, Han haragia zeiloduk. Ah, eskure... ah ba. Ba. eskurean, haba? Ba. Hobiadea, estik edun neinonez bahaneokin. Eskure hutsian, salbu urdiak, behaik zaldare boixuat. Ala <chief> guia, <gostua> ob <_an> <safe> <strong> o dia guisen nein po chör. Ala guia, benrio. Eta gustia hobia. Ba hori, hori ez echa edo euh, sai se meten. Reza achtwa, dako. O iba Ba aliman complet. Ba aliman complet. Vale, aspetta qui che voi se quin nande nene sobrari. Ba. <laughs> nik eta raitsenietas follian ta beti udiei aten errta ta billovicik gero udei ilser lehen arbisemat gisen astencina bahguan haso ah, nah, ah, kancho eta brita makilol ah, eta zena kole eh, ali... be puska usien kukutseko Está quiero, uri zen orena be habada, nola da segio berena are, consejo eta gilan da se pisutanda, da, nola hasida mistan. Ah, la, nola hasida, baina. Segi hobena hidukin tala. Enta gaita makilo. Enta hitan hoy. Segi hobena. Ata, non, non erosheba da. Ahora tanta novedad, enturas. O aiba, o aiba la hora de cetan pero hago astiras que no txotana, ski fama txara bildote batutan un animal eko seriteoriek edo bostuko hemen baina e ossidianik onatuk onak bai Be beti eritzena urdiak, uh, uh, antideetik uh, uh, karkulatzen ahal diosuna, sombat gisen lozita, nolako haragi, eta dena penšatzen ahal diela, uh, uh, hori sobrazko da beharada, uh, nolako hasten. Eh, eh, nola. Esa otzen ahalduk, eta, mei hadenez, biskarian zapatos. iz da nori estimatzen da bereziki edo ba alguien de hala nahi die de motes eta ah. ertzi ta gendek ugdia uh, 8 tonin 8 tonin 8 tonin arabinen ugdia 8 uztza mitem alimau ero ricoge motes aba ah, isturz istig e, berden sokorik 8 beste seit ah sur une scarze cola calziumano là là là je veux bon même sur, sur le tout sur le exercice en anglais à sa coordinauste alta batzuekin qui n'ote fortuna nouvelle talentage pantour et qui n'eta le no aussi quand si, ils Ja, das hat, das hat Englisch. Englisch. Motorlauf ist ein gutes Crackhorn. Habe selaco singaronic erzühren. Da Crackhorn in hart am jeh Sonne, dass da Kusiekinas so tanzieht Guzti, guzti nahmeni basire, nolko eta iku? Ba, ba, hastiak, ba. Ah. Gio izan duketa, danuare, danuare berriz eta lasterka azte malimazin, bihotza edia. Hiltzen. Ah, hilzen. <laughs> eta ega su espedian, baute, su xingar famaturi, su <laughs> sejano, eta beste, eta espedian segi, Ariada bisikegia garen hemen cimena shinga ga berzik eztaiduritz. Ah, estia beine Yannick. Ne ostak txutan dut amaixo pikatu san matxada xingarra berena ta izant ez beti jaztatsa ba behai ketta pisto na bosio da lehen ah ene eta testella col la belva so marcave ah ah ba so, xinga aski dortous sur sur sa ma demola bon retena uste bayonako xingarra izena okiteko da orcheado che io Ah, utia. Utia vera, singaente Corina. Ne gladiatore singa che 2012, 2011. Ah, va da. Ah, da. E no? Sembra che la da. Va, va, va, boh. Ma se ne giravo i udanaren ale... ah, ah, ah, <laughs> bai. eh? ah, eh... ere ahindan sakue magnia malima ta gobe perakin ulia keztekatakatzen esmo merla bere das ba oh certan gineni voulait chéri an insolia a mester horiek fama gutzutze bai eta gasa una ba ba dena kon antikeseria eta goia eta nine ez eztaite chitani ten cele istituzioni che me dico si eta hura da eso fromage de tete boulou strinola ba hura, hura, oh, hura. iten ni ba nik ez bauri oli... charquette ditan arkitzen den eta aha oh, iten ni eta oriketa buruarekin eh? buruakin tapi ona hura da ema mihia ah mere mihi ah, eh, si eh eta geu seda kailuak avanti ah, nagwaliats indirasela latina anisvito ah, eta kailuak eta hola ah, ah, eta buru buru tik posio atata he looking aga ie posio ateman tra ah, aski ah, matenora orchestra va Alta ciclo, tsuki, sovitensinen, alta cena, dolkien, interesante, esa un taikampiskat edo ba, ba, ba, eses eta eses etchen ni aur egin tientiat, uh -huh. etchen ni aur egin tientiat, eses han eta etchen, ja Ardura, basakiamak ostinera. Ba, bastan. Ba, basakiamak. Yo, atik pati anda ko va, Gibela baliatzen dutako. Gibela bat, eta zera uh -huh. bainhaki poxuat. Uh -huh. Gero, guzti bai dugu, gatz, biperra, bai so modandila bisiki, beste, behi bat ez dakit, shakpotai, belhar, edo... Uh -huh. Behertik, hor, ba, horiitai, denetai beha egeman. Uh -huh. Gostu berezibaten dako, irin poxuat eba, uh -huh. hiru aholtzere eba, ese hochoa ese hochoa ah sto tiene ya 18 en ida tapio tapio ba, pisatu seman gatsata bi peraré pisatus o hechicen cachu itenda gar chobera miten ba ba goi ba ah ba, tan gormani sta gausetama bai, igira shamangua de oriesa Ba ba. No es que son na mari, eh? To e infinito dia. Y <laughs> Andes Oceana. De vaya, ya se tocó bien. Shamangua olive, così così nare inaeva akin. Ba, eh, ha merduva zuweise weil kein debería oliges Ba, esta que es aquí ah, mira, ona. Ba, hola, chingarete gelditzen den uh, Ez ur, uh, bukta hori haragi bizkatekin Alainan, alainan. Oh, Horek du, elzekarian, ema merden hori, hori, ah, e ah, askil ask, demora. Zago behaik, beha behaik, hoie, bezperan ez ari, trenpan, hurian, gatzak entzeko beharada. Ma, gatzak entzeko, eta ah, untsa, brosatu. Ah, Lachue, kailuhu gogoa baita? Ba, kailuhak, go -go kailu baik, gostu zahar bat. Ah, Alis hatin. Ba, hala. Ara, hartako gozatekin ungabrosa. Dago ezto bisiki goxto naik. Aiki lanego komenioen janari mota sherikiakil. Storion jultetela. Ba, sernaiko taite O, eta segiltze oktan seintzen duzu, eh, txeko endako? Ja, ja, ja, ja. Fini hori baina? Ja, ja, fini. Iuten oita sortzi utzi, eta, ja, ja, ja, ja. E, nuka, paule! <tose> Aurantxeko... Biziz eta mozkinetaz egun bain bada plenitzeko arrazoainnik fraango, lehengo laborantzaako bizia ere seitzen bizi gogoga egon gusietakoa eta horrek ere hobekuntza zerbait balaek, naiz jomeharzela hemendik ere efetuak izan ditu gure munduan horaz funtsean mintzu zauku dramatik. Jametit, eh, zo, so. jametit otsobi oh, hola da, emengira eh. e, zure Shukaldean, eh, etsigusitan bezala emenda bizitokia elaborari etxetan. Ala enan, ala eh. enan. Zito, e, tarine, bak erikbizti banimazira, ekipatxia zira, hor. A... Hala, ekipamen duhoi ezagia, hituinta hamasean eosia, eta hau, hook, inak, sukalde hau, eta inak, hita noita hemen sortzian. Atok, atok txat, eh. Bergoitamor centimetre gorosyon Gegner a pallokonian ge joven plaka hua viratu obinin Ustozva Retnarovida Eta dena penzetu da, eta sasi gehiota, guzti? So guzti, bau, bau nore sasi gehiotan da. Eta zela epska gorabai bale urtzo edo? Eta es, so edaik ez. Uh -huh. Partikulaski, biukte ez du biseki. Yes. Bau kabanatetan, yes. ez du biseki tieto. Eta kostalde utat gehiagoetan da? Eta? Ja. Eta? Jo arintzan era altzenuk. Ba, celaiko ereka, qu'est-ce qui arrive est ben la la sagov et dura. Ah, la joyeuse. Aramendi ke uh la joyeuse, les héritages passatzen da. <cat> Hoi <Shopify> eta basten no beta lekuinen, ha, ai haren, bas. Ba, ba, bastidan. Badama hoineke do gutei, gutei, gutei. Urgarbiatira ez durizua ez. ,az. Ba, ba, inan. Ba. Ezzukik pasare ez, hasiak. Ba, ba, urza. Ba, Bo, hemen eta utxumendia hemen beti? Ez da kambiatu? Ez, dutokon... es, es, es, es, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eta hori gendaini ere uste dutu? Iandetan, eit, ba. Kurgi eta. Ba, hastiak anaktiak, iandetan tzeken nahi. Ha so battuto fortissimo, è stata la gomma zu, Mendy, un dilo totale all'inizio di Lena, cu chuvo, sinuxo, eh? Mendy tipibadela, va che sai, si è spissorti, metro di toki politada, eh, ucchu, eh? Ah, vai, vai, vai. Miato che Ia ia txekoa illa hakaste bugidu aldeko tan ese da ba eundein ba. ba, iaokioia... Sen... ba ba ba ba. no gehio Apato ah jozki egiteko ba ia zen barotibegi jakin bitia ta gero baroki begiorik tan serana eta aukia behait zehniskaladelakoa ba ah or ego pusies beritzeko eskamate da ba ba ze unsi eta ba bi bi eh un detalle, quiero ba. Eskolan hori Joan da Bizkaia bat, eh. Paiesakila. Paiesakola, eskola <laughs> pa, berrian, eh. Serio sobre Jeskieliko, laburariako esku animalia zituste no? indarka hartzeko, eikuek, un beste tresnagat, un beste shaktu ah, jageri. Jageri, giren Zuta hori errenen eh? ez, <laughs> ahos eta erhautsitzeitekin eta behartzena unbezite trezna zure ustez, lan egitekoa. Ba... Eishio lan egiteko, biztam dara. Ba zen, eh, nire eh, bakharik nintuan, beste laurari etxetan bakharik izan, eta trezna beharok lan haan egitekoa. Nik beharok du haundietan, Ekarazte nian... ...ara, konpazoneat... ...banian, babelak balotatzeko eta, bani amenan... ...balotatzekoak ilan e... ...izpailu langile behar... ...sartzeko eun ...aldiz, ohai di lako... ...baik, ohai... ...han txuko yurte... ...gumbalogekin. Ekarazte ubitxeat hi sartzen saxtzentoko belako sieak ni goia a lo cazandina edo nola pasatzen ez es ez bait tokelludinak uh, tu paraste nier una mestebulako hoita um, eh sta smadnaleret ba seba so, nen cartel gosiak antzo eta bertzen uh, ta gio bela nasuan hasteratzen eta uff uh, ah, ba, ba. Azken loterotan, zenitzen duziaren... Eten daizu klima, kambiatzea, belotzea, idortea... Eurie funtzea, eurie... Euri, kondoko pachas taratoi, eta... Da, beti berdin so da, ez? Na, koinio, alin maleko beruak intekaseteko, nikaseteko... Enioian atxikak. Uda batzutan maritoa. Uda, uda. Ba. Kambiatzen aidean... Leheno, nikita... Uti piak inelaik, belaagetan haseta. Segida niten zituen belaagak. Uai, bel, lehenik teleponatzen dihe meteoai. <muchilies> limalaka pesak pika. <muchilies> Takio, e, izpahiru eune zina diti. Eta udan lehen baino euri gehio... Itten dila... Iratet, ustaila uh, gorila apartikatzen dut, uh, pizka bat berenda. Eh? Baha, joan den uhtian erinaik... Uh, uhtian euritzuak. Baha, baha. Hemen bah, bah. dik... Bah. E uh, ikusten ikusten doan egiten da, Aroa kanbiatzen ikusten dela, ikusten ikusten aldo eta eurria, eta hemen e dik... E Funtza ez gila gainan, hemen egia estenea biscabatan awa no la camiwa injetiga la noix belbeltsa diamonico do ya litsan to cortec chuwiletiko aha vai so chuwiletis hemen ah, spanelitiko barnelitiko ah, eta ya dimaik la esuma suma la ai beti dene tanbaitu bakala e olu atu a kedo serak erimo bo erimo ba ba erimo tipo problema tektera la mahmat nia nike men ha mai rutara denak bisitseko do ya denaka ba bisitera e da da labugable denak etian ingurien ha mai stressa picata inen ora celaico bisia cambiato della integratzen da hemen wekin hemen tantala wei aus wanxtanere Tristatzen tri, tri, tri, da jendea hori erganean zen? Eh? Uo zelaian eta azken hamagukte horretan bezala konstruitzen malima da, beste hamaguktez, hiri bat izan. Oh, kasik uh, milaktiko biltzen ari da jendea. Eh, Banik usteba. Ezti ba? hel oh. heik eta iten, bah, jendea laneak jo Leantai, ah, ta gero garen motan leantaitzintza ez tok Grignatte Grignatte ba ba yeah. Bai la ba, <tus> ba, familia kere beste nikusten dira gainitz menere beste den bezala A demo ates la ez la horantzat etzeninaia emasteik. Geo ada alduzitan goti bo traktora izan gita bo zi traktora gantzela langoze bai nago. Engoze ba, esa mai herrita. Geo bestean. Da so gizu so zi ta zu Es es es es. es. Ba! Dra произoen��شan windapitz in berku. Va この éxeuoksia! Ira це б ההят hi ha lauren-z," hey!" Bailmauziko? Яна Ministek erudik. Shitumия answera зetta... ja! G Forte Taiteke beste ga imata hemen gopestak aipatzen ginen uh, ostean uh, Asparnenko quartier bakotzaren beste tabaduk eran du pizkat bexia dela bestetake eta bere zerabatira sok ezaututozuen ha iniz Ba taiteke zer arglaen lehen Asparnere iten die bioktaike takeo ba heno espinizar altsenioi bai itugua pilota parte da ta ese da janzaga aste ganza de tasche cholibateke kantuzta pertsutan nere artzen demoran eta es es es es ez, ta kantuzba es bertutan es ba hola gustu kostu emiten tie vaola ba, ba, de sede baitutzu gustu koake estitu sunake laina <laughs> Sparneko elgarrekin kantari taldea, korala abez batza dugu entzun, lehengo haizpetik unen uh, segit abezela dugu elgarrekin talde hau, lade bez handelea koralaren buru delarik, kantu xahar polit bat, emanda okute. Eldugira berriz uh, zelaiko basterretarat, uh, Sparnerat, eta segitzen dugu gure solasak uh, diamatitekin Ezti bat ere, ez dutzu gure polpaxaxuzena. Bai, bai, bai. Eztiak azparni horretan lehen pertsek, egitekin uste dut. Aha. Uh -huh. Azparni... No, to, eh. Mendeak eldu, mendeak joaki, azparni schultzik egoki. Ego oh, iniz uh horretan. -huh. Aha. Uh eta -huh. uh -huh. uh -huh. zera, eman bosa azparneko gizoneri, ala kanchoiko astuari berdinagiri. Ha, ha, ha, ha, ha, hakin hazean, eta guai. C'est certes, parce qu'il n'y a pas d'accord, où l'école n'est pas laïque et pays, c'est toi que j'aime mieux que Paris, malgré ton vent et tes bourrasques qui caressent souvent ton clocher, tu dit, es le plus brillant quartier du Pays Basque. Wow, c'est au salaire -tu tu dit. <rire> Ah, c'est là J'aime tes blanches maisonnettes, groupés au, au pied de l'oursouillat, tes troupeaux aux gentilles clochettes qui passent avec grands fracas et les vieux... Ah Les sombres pierres de Saldouillat et encore on distingue tout là-bas oh, le calvaire. Putain, c'était une chassérine. Ah C'est la Eko Muga qu'elle va dire, hein Ah, c'est vrai, c'est tous les dimanches, on peut voir jouer avec adresse les vieux et les jeunes garçons et quand le dernier point résonne, le gagnant pousse un Irintzina et par avant que midi sonne, boire un bon coup à Tanténien. Tanténien, aux statuts, hein Bah, je ah. suis à Kérésien. Gada, ja izas listatu da ikonan. Ez, ez, egin, ez. Baha gaztenitxiaa. Gena compute, betira leatera? Baha gaztenitxiaa guztatik ekar ça kindla d pointatik pikautnak papstorik. Baha bol dite ailekoa kompetitua, kekin guztitapela n unlessa... Balboa wedaNasi chiema norueu na governora b對啊? Гerta? ta parachu ortaz berro daile ordena koitzen begozko zer esua eh, hake intent galitzent siti na la la izanan gan zumitaldito ur dailtzen pizhabodan pizhabodan a udi alheke tariazio bisike ba no la sorie curiosoa sente batzian dut eka instruksone poxioa te guaita zenagin egon azuen txolla ho eta xargiantzuen Ah, enakien hori txoa Aha, xargiant Guaita zenagin 1902 sortu da Ah, guaita zenagin 1902 sortu da Aha, 1902 Se ongerlaik behar 1902 E eh, sargento. Sta neredi ah, ah. gente che voglio, la sparico eta da una sortata dall'età e se invece ho per tutta la Si rega, si umulariare Pol parasu zena, pitsar bordako semea, ipatu dauku jamatitek, norbait zen parasu hori eta dudari gabe ez da behartzen bezala ezagutua eta kontsideratua izan diakitate hondiko gizona zela nahi, nahi dautzu ego biskabat hori frogatu egun azparneko pertsona ihamatu bat etaz izeneko az mintzatuko baitzauku eun urteren buruan eitzeko ezagutza zuen morrosko eta unen inguruko erranginezake, kulturaz. Ere, hitzal, emeten diogu behar badau gondek entzutan gaito, Pol Parasuri. Azpagnen baigira, hemen azpagnen hiri ifamatua dela eskoalerian gauza jakina da. Diote, eskoaleriko hiri nausi bat izan dela erramanuen denboran, Baina, uh, jende famatuak, zehoriek sortu dira azparnet. Eta bada pertsonaia bat, uste dut, Morrosko izen batetakoa dena. Eta Morrosko izen uh, bitxi hori eskualduna eskaldunadea, eta nor da hori, nor, nor, nor baitzena. Morrosko, Morrosko, be izena zen, Se Martin Harriage. Hoi sortu da zen, labi, Morroskotean. Zalvo, togek edemunan bolañetak izan behartzen, morrokoa eta morrosko, kera nahi da, okizipia. De petipen. Vete, morrosko, morrosko on, ai, aitazten morroskoteko Eta ama, ioi nekalaba. Morrosko morrisque short short scène mais la sortie est hon était be 88 à chien était shortusen était mais c'était en biosawa amiga Morrezko... Mo, Morrezko naitan jiruaten esprosatua zen. Lehenbiziko eskontzaz, ez dakit, naukei nahi zen. Biak naldiak eta Bordiako helabaha hakin. Eta jiruaren helabaha harriak, Iohineko helabaha hakin. Jiruaren Bi, biaganez kontzako zen. Hiduaren eskontzakoak basen, -baz Mahame Tashwar, Mahame Dumont, eta Beniat, horreko anai atipia, hoidazumitoktetan hila, Montevideoan. Mm. Mm. Moroško hori zera iruaren horiek maha metaxua eta maha mea dimon, da inčelzpe. Oe, deputatua bita horren amaso. Morosko eranzu hiru aldiz ezkondu dela zeontza asko aita. aita bere bi, master, il, saizko, la behesitzen. Biakil. Eritasunez? Ularreta 110. Milaberatze dute bostean. Mila Berroita hamase Eta Moroško hori izendako ezaguna da? Azparnen. Aberatzea zelakoan uste dut? Milazen. Deputatu zen da konsulioen egaleko. Lehemizik galilea eta hemen azparnen. Prezentatuzen, lehenago, xudigorri egimaitzen, eta La Castaaz, eta Morrezko prezentatuzen gorri. Eta, zera kontra, lehen aldean, juzi labat en kontra. Juzi labatua baionak emirazen bonapartista. Eta, bonapartista intzen, Prasintatu, eta morrisko galdu. Eta handik eta lehen lehen aldien galdua. Eta ordua maskin kantuak emanatzi ustenak. Borularen hoitamiaan Bosak ditugu fram sie an de putat unen artian gu kasperne ko herrian baturu hemen berian i sandiran hit erge baita mente radore franchieri e go dite deshoore hekshuriak dezen dide fi datuna hi vagire fi datuna ditugun shuriak lehenekuak iduriak ez ditugu ez ahantziak odolgeizki isuriak uzditzagun Gerlariak Paderikezu bakiak Paderikezu bakiak Oraiko legia da gorri Bermagaitezen by hori es guinduque behar shuridik gambaret tada igori bosa eman morosh kori gisong gisakwa dahori Zungi, shakua, da hori. Saulo, buzetan labat zudia naho zitu, morruzko galdu. Tio, mm. ondago buzetan presentatu. Ordin kontradio pre presentatu zankon, diharazari afeza. Kamon kon erretoreona, okzaitseko erretora. Eta morruzko irazihai. Eta ezti si betti deputatu izan da, Moroško. Baskatze horiek, sainu oktetan dira? Eta lagusun umeitan? Horiek eta le le lehemisek handena emana... Orai hemenetzi urte, aurten behar bete. E repulika dugu eta aurdiki nahi dute E regen lukete hake karlesa ke kaute hake karlesa Gekalte... Hori... Oai hemenetzi uktze... Aurte behar ditudetze... Eta... Oztu Mila sortzi ehun eta... Ba, Laatanoita behatzi, behatzi, eh? Ba, Na, Napoleon ba, Hirugarena botatu onduan, eh? He? Eh? Napoleon ta Hirugarena botatu onduan e republika hasi zelaik... Eh, beraz, Hirugaren ba, e republika ba, ba... ba. Eta, se, se itiagin. Gyo... Gyo handikita landa biakena aldean itiagin morosko gida haze. Ordean emantzakotan kantu batzu Eta, apesai, apesai se eta... Morde morroskuk lagundun gaitu munduko behar orduetan Zukalditzeruko bidean, zaude zure hartaldean Hore, batzakotena A, eta behar bat da on litake orduko xuri ta gorriek zer garna izuten. Xuriak erregetiarrak oste dut. Eh, xuriak erreti erretestek republikanua. Gorriak republikanoak. Bai. Eta preziskio orduko Jules Ferry ta Orin uh, Orinaldekoak. Ah, Jules Ferry ta orduan eta urteetan hartan pasatosen hartu e Morosoke manisosa fue uh, el secretario Luis Bartu y yeah, Hannigtelland et celetan contra lo enalien realista contra isante morisco le baron de garron en contra morisco que ya así Tregueo handi gitalanda asperna comeragua ea sunidia da zi. Si. Eta horra egongo zortan usten dugu gure solasaldia, gure emankizuna azparneko zelaietaz, jinen gira oino ondoko aldean, kusitu zuen, entzundu zuen bezela geitzeko baitu jamatitek, zelaiko biziaz mintzatuko gira oino ondoko aldean. Eta eskerrak meraz bistanda, molde berezibatez, jamatiti eta ere, ba, eh, betituko sekolana eskertuko, pol parasuzen ari edo, Eta zueri ere, gurekin egonik, izan untza nahtzean eta hain ziretik haste buron bat izan untzata bestaldiakte. Maiite ditut maite gure bazterrak lambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bai naiz Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.